Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Inu Vaselem Emma Abad Iz komentara Kitabu Tevihira došli smo do radili smo zadnji put 15. poglavlje koji nije naslovljeno nema naslova s tim da nam je ostao, znači, uh, uzeli smo to poglavlje, ostao nam jedan hadis duži, zadnji hadis i, i koristi tog poglavlja, mesele. Ostao smo taj hadis zbog njegovog bitnosti i obseježnosti, pa ćemo danas išla nastaviti to, uh, ti nam pročitaj na komplet ovaj poglavlje i na kraju ovaj zadnji hadis. ja je uzvišeno, išri kune, mala la jahroka, ma jahroko še, 15. poglavlje. Kuzišenalna kaže juči rekao nema la jako kušej en magunuk lakun wala yastati'una lahum nasra da da ne posmatrate ranim one koji nemaju ništa da sporti i sami su stvoreni i koji im ne mogu pomoći wallazina tad'un min dun dini ma'lumun min kutubii aoni koji pored njega obožavate ne posjeduju ništa To je poznva Lekseja, znači da ovde nedostaje u drugim, uh, drugim ovim zbirkama Kitabu Terhida im, do, ima dodaci obava eto. U prvom nedostaje Wala en Fusehum uh, run niti sami sebi mogu pomoći, a ovom ovde u, u ovom ajtu, nakon reči in qitmir ima još ima još in la da jeste la jesmeo duaka vam u wala usmeo mustecab i tako da znači spominali smo to prošli put smo še, komentar sad. jer u drugim ovaj i to se već tako kod naglašavao da da ovim metnovima nekim ima neki ajeti jedan dio nedostaje u nekim ima neki nema i ovaj teško sad utvrditi koja u stvari originalna izvorna, je, izvorni metn i koji I koji je onaj koji je ostao nakon, nakon šeha Muhammedan Blehaba. Dobro, nastavljaj. U sahivu se pravi da se <tip> da je rekao. Jer vjezim sallallahu ne i u 7 ulici na ubudu bio je ranjen u glavu i slomljen mu je bio se kutić, pa je rekao. Tako da bude spašen narod koji je ranio svog posanjika, pa je obljadio. Deji se lekem i nadamir šeha, od tebe ništa ne zavisno. U Sahihu se također krenuški raditi namre radi Allaha, da vam čuo Allahu, ko se nika je, da na poslijem reklam, seba skom namaze rekao, Allahu moj, proponi tog i tog. Nakon što bi izgovorio, sami Allahu li minu hamidah rabbena wa rakam, pa je objavio, pa min al amri šeykom, od sebe ništa ne zavisi. A u drugom ribadu su so protiv Zahvana i Numenje, U njiva i namra i harca i mišan Ahoj ablan, a lej salakem, a neće U tako... sama, sama, s... Sačkaj, malo... Znači, ostavljeno, znači, ovaj hadis. Ovaj, da vas poslije, znači, svi ovi adi i hadisi govori o, o jednom, iako nije nastavljeno ovo poglavlje, govori o tome da znači, onima kojima su puči i badet, mimo Allah, žel zašanu svjedno od kipova, dobrih ljudi, evlija i tako dalje. Nači oni su sami stvorenja, stvoreni su i ne mogu pomoći ni samima sebi ni onome kojim upućuje dove. Nači to je poenta svih ovih ovih šerijskih tekstova koji su ovdje spomenuti, koji su vezani za tu temu i čak se spomnje najbitnija stvar ovdje, da će da poslanik za Allahu azza znači, najima udjela u tome kome koga će Allah da uputiti, koga će prosto kogač kad koga će biti vječnim dženom, ko neće biti. Ako to poslanik sada nije koji njegov koji miljenik I najdaže svorenje kako on da očekivate nekog drugog odelije dobrog shahida i tome slično. Osa je namješovaj za drugi hadis. ovaj duži hadis. Pa čitaj ga. Mi jeste je vjeruje slično njoj otkupci sami Ja ništa kod Allah ne mogu pomoći. Abu Sa'id nam je rekao, u bosnika, ja kod Allaha ništa ne mogu od mog imetka što želiš, ja kod Allaha ništa ne mogu pomoći. Pomoć. Dobro. Znači, ovaj zadnji hadis, eh uh, Beledžega Buharija u svom Sahihu, eh uh, potvrđuje isto ono prethodno što spomenuto u u pritodnim uh, uh, ajetima i hadisima istu tu temu uh, samo sa još dodatnim akcentom na tom ako poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nije mogao da nikom pomogne a to što uh, pokom tarsa što inshallah ay ovaj hadis znači kako da neko drugi mimo njega znači ovde ovaj se prenosio misli ovde na ono na dizajn uh, eulia dobri ljudi i oni koji su ukaburvani na stepen na stepen božanstva U ovom hadisu, znači, spomenju se sada prvi put od hadisa koji su dosta spomenuti, spomenju se Ebu Hurirera, Anhu, pa ćemo nas spomenuti o, nj o njemu e, kao o jednom jel, od najbitnijih ravija od Asaba, e, kao prenosilca hadisa. Njegovo pravo ime, kako kažem mnogi, mnogi e, analitičar koji su održivali od učenjaka, im, od imam Nevi Abnehađera i ostalo, da mu je ime Abdurrahman ibn Sahr, ali od nas poznat kao Ebu Hureyre. <coughs> kaže Harkim u svomomu stedreku o Ebu Hureyri, da je on rekao, kaže kane ismi fil džahilije Abdu Šems ibn Sahr, fesummi uh, fe tu fil islami Abdur Rahman, kaže moje ime u to je bilo Abdu Šems rob sunca. Ibn Sahr, Kaže, pa sam u islamu, na, pa mi je dato ime u islamu, Abdurrahman. E, a onda se prenosio od Ulabija, e, od, da je on rekao, da prenosi od Buhoreri, kaže, vjerovjesnik, salallahu alaihi wa sallam, mi je nadio ime Abdullah. Znači, imamo, ovdje prenosio da mu je bilo znači, Abdurrahman i da bilo ime Abdullah. Uglavnom, iz je Deusa, jedan od od eh, najboljih, najbitniji, najvrijedniji ashaba, hafiza, islama, e, preno, od njih se prenosi, što je najbitnija stvar, znači, što je uopće poznato kod svakog muslimana i kod djeci, djeci muslimanske, a to je da je Ebu Rere sačuvao, sakupio i prenio najviše hadisa od Allahog poslanika, salallahu alihi wa sallam, od onih učenjakama Hadisa koji su pokušali saberu sve njegove rivatike, znači od, i vjerovodostojni i slabi, jako slabi, prelazi 6.000, 6.200 i nešto Hadisa. A, a ako, znači, to je vrlo velik broj Hadisa u, u odnosu na to, ako uzmemo da ukupno imamo ukupno Hadisa koji, prenosjedno bez ponavljanja, je oko 12.000, Ukopno virodostojnji hadisa je 4.600, odnosno sa, sa dobrim hadismo oko 6.000 i nešto, koliko ima jajite u Koranu. Znači to govori znači, koliko je on broj hadisa prenio, ako uzmem u, u odnosu na to koliko uopšte hadisa ima, jel, bez ponavljanja. S tim da ovdje ulazi u, što se kaže prema cijelo, hadisa, misli se uvode znači, na hadise sa ponavljanjem, znači ne, ne bez ponavljanja. Uh, Ebu Hurere, sad ovdje, naravno, ovdje, pazite, Ebu Hurere ličnost od ashaba koji su šije najviše napali. I e, polazići od tog, jer ako, ako ovaj, uspiju dokazati ili dokažu i uspiju onom kojim ubaci šubhe, da je Ebu Hurere sporan kao ashab i da je izmišljao da je lagao hadise, onda su poljuljali dobar dio islama. Jer ako on prenosi najviše hadisa, a dovedu upitnost njegovog, uopšte prenošenja njegovih hadisa, s koje strane mogu dovesti u, upitnost, kaže, on je živio tri godine, sreo, kaže, po vašim izvorima sunnitskim, tri godine je bio u društvu Allahovog poslanika Sansana, kako on mogu prenotiti toliko hadisa i prenosi hadise koji su bili, koji su se dešavali dok on nije bio još u islamu. Naravno, taka način pristupaj i. i onaj ko ne, ko ne poznaje uh, način prenošenja hadisa i pričuje Buhurere, odnosno pričuje ono kako se desilo u njegovom životu i što su prenijeli mu hadisi, I što je kod muslimana sasvim normalna stvar što se vezano za njeg. Mogu, s tijeg strane mu se može prići nabit kakva šubha. On nisim da kaže, ba vi stvarno je, nelogično je to, tri bio u njegovom društvu, prenao većinu hadisa, sve najbitnije hadisa, sve se prenosi od njeg. To je malo, jel, onaj i Naruto Tim se prilazi s strane u stomak da kaže jel ovaj ono što se prenose o njim niti tu ni pouzdano niti il pa makar bilo Buhari, muslo mi tako dalje. On na takav način pristupa. Naći polazi ti s tim nekim kao činjenicama historijskim. Da govorire oni ovaj peseluje 57 ili 58, 59 godina ima sva tri, sva tri predaje u uh, 78. godini života. E što što ovaj morač malo za kod kada buharirali je jako bitan. A to je da imamo kod u Buhari u njegovom sahihu u knjizi na početku knjige Kitab od Boju na početku, knjiga koja govori o trgovini, kupoprodaji. Prenosi se od Sa'id ibn Sa'iba ili Musa'iba jednoj druhu se prenosi, kaže Ebi, od, uh, awa, ebi Selemete ibn Abdu Rahman prenosi, kaže, da je Ebu Hurire rekao. Znači Buhári hadís, lance prenosila ca, prenosio da Ebu Hurire da rekao. Znači vredusná priedaja sa senedom, sa lance prenosila ca. Inne kum tequlune, inne eba hurire, yuktirul hadithan Resulat sallallahu a sallam. Kaže, vi govorite, da Ebu Hurire, yuktirul hadís mnogo prenosi hadisa od Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Otaku ma balul muhađirin vala ensar. La ju hadithu, sallallahu alayhi wa sallam. Bi misli hadithi abu hurire. I kažete šta je sa muhađirima i ensarijama. La ju hadithu, ne, ne prenose hadisa od Allahov poslanika poput, poput toga koliko prenosi abu hurire. Znači on iznosi tu, za vrijeme svoga života iznosi tu šubh koja mu prigovarana od tvih toku hadisa pričaš ostali šutijel. I muhajir i koji su živeli duže i cijelo vrijeme su album poslanika bili. A ti malo bio sa njima ti sad slomi se sam pričaš hadise. <coughs> pa onda on odgovara na to. Kaže wa inna i moja braća od muhađira, oni su se bili zabavili, kaže, safko to je znači isklapanje ovi kupoprodajni ugovora na pijacama, na šov, u šopinzima, što bi danas rekli. Kaže, oni se bavili, znači, trgovinom. Muhađire su bili poznati po trgovini. A ensari je po čemu? Po zemljoradnju, poljoprivredno. Znači, oni se bavili po privrednom, a ovi, ovi su bili trgovici poznati. Kaže, ni oni su se bili zabavili, kaže, trgovinom. Kaže, vokuntu, Olzimu Rasul Allah salallahu alejhi ve i Batni. Kaže a ja sam a, a, ja sam, kaže bio uz u zalahu poznati znači druže bio stalno konstantno sa njim kako je primio islam od tri godine nije se od poslanika sallallahu alejhi ve Kaže Ala Mel i Batni kaže do tem jer znači dok me stomak drži Načito ide im dok sam gladan. Načito nisi se bavio da ide da radi, da zarađuje, da privređuje. Porodica, planinarenje, šopinz i ovo ono ništa. Načito sve uz poslanika Salasana. Dok stomak, dok te stomak drži. Dok te stomak drži za njim. Kaže fa ashhad <clears throat> ida gabu i kaže ja sam bio uznjek kada oni osusvuju, kada oni bil sa, nisu bili sa njim. Wa hfazu ida nesu, kad zapan tim ono što bi oni zaboravili. Kaže: "Vokana je ih eh ihwani ansar amilu an walihim." A kaže: "Moju braću od ansarija je eh, zabavljalo, odnosno za zaukup, eh, ili odvodilo od, od, od, zaokupilo u njihovom životu." Kaže: e, "Posao vezan za imetak odnosno ono što kažem da se bavele poljoprivredom i tome slično." Kaže: "Vokuntu imran miskinen min mesakin sufah" znači hina jensun a uh, ja sam bil miskin miskin znači nije imao ima imetka znate na termin uh, faqiri miskin razlika među njima i tako dalje uh, poznato razilaženje između džuhura i džuhura i hanefija ko je siromašni od te dvije osobe i definicija tako dalje što tema zasebno glavnom kaže ja sam bil siromašan Kaže, min, mesa mesakini sufe. Od, od miskina, od fukari, sufe. Koji su bili za ehle sufe? Ehle sufe su bili ashabi koji su spavali u mešćidu. Koji, znači, nisu imali ovoga, svoje kuće, dođi, znači, tu bi tu spavao, tu bi borali. Živjeli od ono, od jučer do danas, od sutra do danas, ili kako, znači, živjeli od onog što, što, što, što, od čega su mogli da žive. Kaže, uh, i kaže, ja sam pamtio, kaže, kada bi oni kada قال oni kaže في حديث što الله oni zaboravili vaqt qal rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi hadis yuhaddithuhu kage allahu paasani sallallahu alaihi wa sallam bi raka hadis koji kage naveo kaže A, kaže, Allahu poslanih sallalaman 7. rekao, kaže, kad je on bio jednom u društvu za Allahu poslanih sallalaman Kaže, niko neće uh, od vas, koji su tu bili, uh, kaže, da otvori svoju odjeću. Da, znači, uzme <tip> ono, u krilo, podigne svoje krilo od odjeći. I kaže, sve dok ja ne kažem, dok ja završim svoj govor koji pričam. Uh, kaže, zatim sakupi tu odjeću svoju, kaže, A da će kaže zapamti tono da mozanom mozgu ono što sam rekao. Da će mu se hivs povećati. Pamćenje. Kaže fabsat tu nemre ali hatta iza kada rasulullah sallallahu alajhi wasallam qalatuhu jama'tuha ila sadri. Kaže tako da sam ja vrstu odićka koja, koja se zove Nemre. Uh, kaže ja sam new kaže uh, kaže otvorio svoju je bila na njemu znači. Kaže Allahu poslanik sallallahu alajhi kada bi uh, završio govor kaže ja bi tu odjeću sakupio prema svojim prema svojim grudima prema svojim prsima. Femane situ min maqalati rasulullah sallallahu alayhi tilke min shay'in kaže nisam zaboravio od Allahu poslanika sallallahu alayhi od njegovog govora što je rekao kaže to govora ništa. U drugim predanju od se prenosi, u drugim riwayatima da je poslanik da je Abu Hurajra, znači hadismo koji se koji prenosi Buhari Muslim da je Abu Hurajra požalio se poslaniku sallallahu alayhi wasallam da zaboravlja, da ono što čuje od njeg ne zaboravi. Pa mu je onda dobio poslanik da ne zaboravlja. I kaže, nakon toga više nikad, nikad nisam niče. Sve što sam čuo od njeg, on ne zaboravlja. Znači, to govori o tome, uh, od svoj dvije stvari. Prvo bio uznik stalno, one je tri godine što je bio, dok se drugi bavili drugim stvarima, od Ashaba, od Sarija Muhajđira. Uh, onda poslanik da dobio mu da, da ima hivs dobar. I treća stvar, sakupljuo je i e, uzimao e, informacije i događaje, i, odnosno hadise, od drugih ashaba koji su pristupali određenim bitkama, mjestima kojima on nije prisustovao. I obično čak ne spominje događaj, nego, nego je prenosi obično šta je rekao u poslanih samsanem. A imao jako dobar hivs. Iz hadisa koji se je od njeg, iz tekstova koji je on prenosi da je rekao u poslanih samsanem, razumije se da to jaka, jako velika preciznost u govoru. Poslanih samalala samsanem je bio jako riječit. I je govor je bio znači vrh vrhunac po pitanju arapskog jezika književnog govora. A o hadisima koji se prenose do Buhari, znači one riječi koje pripisuje poslaniku sallallahu alejhi vidi se ta riječ tost. Tako da je Buhari bio potom poznat. Znači da je pamtio, on može se reći doslovno, bukvalno kako kaže poslanik tako je, je prenosi od njeg i govorio tako. Tako sve to kad se sabirje, znači ovo što govorimo ovdje, znači ne treba da čudi što je on prenio toliko hadisa. A imamo i drugi slični prima imamo je Abdullah ibn Abbas koji je prenio pravilno hadisa, imamo je Abdullah ibnomer koji su bili mlađi. Abdullah ibnomer je ovaj, bio je mlađi, iako staro je bio Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, poslali se da umro, on je bio, jel, bio je djete. 14 15 godina sklon razilaženju. Uglavnom znači ako ispredni mnogo hadisa što znači da su prenosili od drugih ashaba uzimali od drugih ashaba. I pamtli te do <kli> I što je priča za sebe. Uglavnom bitna bitno ovde za Ebu Hurajru. E, tako da znate da u smislu ovo da, da da naravno kada imate ove informacije da ne dođete u situaciju da da ne dođete, ne dođete u situaciju znači davam ona na da subaci shubha sa strane toga a to što inače radi je. Znaci kad kreću udar na hadise, kreću preko Buhari i Muslimaj, preko preko kreću preko ovih najvećih ravija. To sve Buhari i Aisha. Znači kad Buhari i Aisha kad kada odu kad dovedu, dovedu upitnost njihove hadise, onda se lakše s ostalnim ide. Što se ovog hadisa Znači, nijem sad cijel da idemo još u detaljnije oko toga. Znači, ovo je najbitnija stvar, vezano znači, iz teksta Hadisa, Buhari je vezano za Ebu Horeru, otkud to da je prenio toliko Hadisa i otkud je on znao toliko, otkud toliko Hadisa zapamtio, gdje on sam odgovara o tome. Što se značenja ovog ovog Hadisa koje je spominuto ovdje, <clears throat> mi smo već do sad imali, ovaj, odnosno, ovdje je ovaj riječ, imamo rivajetu kod... U drugom rivajetu od Abdullah Nabasa, ovo da bovrere, da je poslanik Salahansana, kada izgovorio ove riječi, da se vratim on tekst Hadisa, kada izgovorio ove riječi, znači da je on, kada su objavljene naredba, Allah, Žalšanu, Suri, Šuara, u Anzir, aši, irateke, i opomo, opomeni svoju bližnju rodbinu, opomeni, da je bližnju rodbinu, odnosno šta opomeni, da je povezavao tevhid. <clears throat> kaže Svarjevajtko od Abdullahi bin Abbasa, kaže sajde Rasulullah i sallallahu sallam ala Safa, da je poslanih sallam ala Safa popio se na Safu, na brdo, ono, brdašca, što se čini ovaj, odanje između Safe i, i Mrve. Popio se tu i obavijestio ljudima razasno da se pozove njegova rodbina, Kurejićija. I kad su bili pozvani, Uh, ovdje u, u Ajetu, znači, ašire znači, znači bliža rodbina. Znači, znači Benu, znači sinovi od, uh, znači, što se vraća na njegovu, na njegovu ovaj, kabilu ili pleme. Znači oni koji su bili bliži, uh, bliža njegova rodbina. Uh, za, zašto, zašto bilo nariđeno prvo njih pozove? Mada je to logična sva, pa zato znači što su oni uh, najpreći ljudi kojima treba očiniti dobročinstvo kojima treba prenijeti u čin dobroćinstvom smislu prenošenja doslovna vjeri i čin dobroćstva i u donja i na donjalku i na hiretu. I to potvrđuje drugi širijski tekstovi. Ja odatina ameno kuen fusak liku, nara, o vjernici čuvajte sebe i vaše porodce od vatri. Nakon tebe dođe tvoja porodica, znači bližnji. Ili u drugim ajitima u kojima spoj, spomenuta ta, ta bitnost da si zakrećeš od od onoga ko ti najbliži učinjenju domročinstva, a nima većeg dobročinstva, tako pozoveš osobu u, u, u vjeru, da mu dostavi šakidu. Pa je on obavijestio, znači u drugim, ima više rivajte ovog događaja, pa je on obavijestio Kurešije, to je njegove pleme bilo. I, i zato na početku lisa kaže, ja mašer je o skupinu džemaa, mašer znači džemaa skupina, o skupinu Kurešija, kaže, ili riš su njoj. Kaže, išterom fusekom, In što radi fuza ko znači od osam preoda znači kupite sami sebe. A što znači kupiti sami sebe? Znaci Sa spasite sami sebe. Sačime, bi tevhidillahi u ihlasil ibadati llahu wahdahu la shareeka lah, wataati fi ma amara bihī wa intihābi Kaže spasite sami sebe, kupite uh, sebi spas sa čime sa Allahom tevhidom i čis znači ihlasom i ibadetom. I to je bio suštinski problem kod mušika. Znači suštinski problem kod mušika je bilo u tome što su oni imali božanstvo pored Allah dželalša, ono iako su priznavali Allah dželalša, znali su za Allah dželalša, da on da on vrhovno božanstvo i da on tvora, da on tvoritelj, ali su imali kipove božanstva preko koji su posredovali da Allah -đešanu. I to u stvari je širk. I zato je, znači došao sa tom glavnom najbitnijom stvari. I uh, naravno to uh, dalje je to znači stvari da budu da ga slijede ono sa čime je došao. Slijede u smislu da budu pokorni što naređuje i da ostave ono što zabrani. <clears throat> zašto uh, zašto je ova bitna stvar? Zašto je, ovaj, zašto je poziva u ovu stvar? Kada reko kupite sam. Zato je, znači to je to je najbitnija stvar čovjeku na dne. znači da sačuva lahove kazne ahiretu vječne kazne. Znači mora mora prekinte ovaj mora prekin sa širkom, uh, prihvacite vida, uspostavite vid u svome životu. Uh, a, I smisao toga, što je pozvao najbližu rodbinu, se vraća i na to, znači, uh, ako on poziva najbližu rodbinu, i kaže njima, spaste sami sebe, kupite se, uh, sami sebe, kaže, ogni ja vam ne mogu pomoći kod Allah ništa. Pa su njegov najbliža rodbina. Ne može im pomoći ništa. Znači, porijeklo, rodbinstvo, najbliže ili dalje, nema nema u ovoj stvari, nema nikakvog utjecaja. Ne mogu vam pomoći ništa. U kom smislu vam vam pomoći ništa? U smislu, ako ne prihvatite teuhid, ono sveće vam postoje iman i dobro dijelo, znači ja vam ne mogu pomoći. I onda, i onda znači, čak to uh, ovaj, uh, smisle, ovdje ponavljanje, ovo, da, da pojedina što spomine, ja Abbas ibn Abdelma Talib, znači svog Amidžu, imenog ga spomine. La ogni anke mine laišeja. Kaže, ja ti ne mogu da la ništa pomoći. Pa sa fio, svoju tetku, i njoj kaže, ne Pa onda svoju najbližu, čerku svoju kaže, Fatimu, tražimo od metka šta hoće. Većemo pošto što je bitno ovdje, kažemo mjetka, znači, ono čemu ti ja mogu pomoć od stvari ljudski, traži što hoćeš, ali ova stvar ahirecka, to je vezano za, za akidu. Znači, moraš prihvatiti ahidu, moraš tijekiti akidu, rad, dobra djela, da bi, znači, to, s tim ja nimam ništa. To kaže posanis, pa se ovo je okrupna stvar. Ako on to kaže, ako on to kaže, svoju najbližu rodbini, šta onda mi sad imamo ovdje, jel, da onaj, da kažem da filozofiram pamet pa dobro pa to mi rodbi na pa ovako pa ne mogu ovo pa ne mogu ono. znači akida je ta koja razvaja ljude i razdvajala i razdvajaće do sunjih dana ona ko slijedi isprano znači akido ko čeka slijedi istinu mi to dobro znamo znači da akida kod da Saba razvojila očeve očeve od djeci, djecu od roditelja koji nisu jedan se prihvat jedan isprivatli znači čak se sreli u bitci na bedru i boruli se jedni protiv drugih i potvrdili su svoj akido oni koji su koji su čak, jel, borozi pred svoga najbližek. Poznati događaj. Ja je to objavljam povodom toga. Što znači, u islam ne gleda porijeklo, gleda u drugim propsima. Znači, osnova je akida. Kad ima akide, teofid slijediš iman vjeru, onda može doći porijeklo i to opet. Znači, islam ne daje prednost porijeklo Na odnosu iman i vjeru i dobra djela. A ove ovaj riječi, la ognje ankum minelahi šele, javan, kod al, kada je obratio prvi put, uh, spaste sami sebe, Blavis, kako ne znam kako je prevedeno tu ovdje, ištarujem fusekom, kako je prevedeno tu? Sam kupte sam sebe, jest. Znači, sa, od, kupte, spaste se, sačuvajte se, uh, kaži, javan, kod alaha, ne mogu ništa pomoći. Ode kaže, uh, Abdurrahman, uh, komentator ovde ovde knjige kaže, uh, kaže fihi hujjatun ala man ta'allaqa lal anbiya' Kaže voragib ilayhim liyashfa lahu wa yanfa'uhu wa yadfa anhu. Kaže ovom Ono kaže kose veže za vjerovjesnike, dobri ljude. I kaže traži od njih da mu oni da, da a, kaže traži šefat od nje. Traži šefat od nje da mu pomogne da otkloni neke musibete belaje i tome slično. Kaže fe zalikahu washirk alladhi haramahu Allahu ta'ala. I to je širk kaže. Ako kaže posani sam da on ne može nikom ništa pomoć, kako neko onda može ovaj doč? Naakon njegove smrti još je mrtav, a on za života rekao to ne može pomoć. Euh Znači kako neko nakon njega može doći i, i da neko bude ubijeđen da on može da može pomoći uh, i upućivati mu određene dove i tražiti da mu korisili ili otkloni štetu neko mimo poslanika sallallahu alaihi sallam Kad je uvaqame nebihu sallallahu alaihi sallam bil indhari anhu kema ahbar ta'lanin mušikin kale vele dine tehadu min dunihi au ma na'buduhum ila li ila lahi zulfa kaže sa ovim, kaže Allahu dželešanu, znači, koji je zabranio širk. I postavio poslanika sallallahu alajhi ve sellem da upozori ljude, da upozori ljude i obavijesti o način mušika kako se ponašaju. Kada oni da tehadu medu, oni kaže koji uzmu mimo Allaha dželešanu eulija. Eulija znači zaštitnike. Ili ovdje misli se na, a, bošanstva lažna. Ma nabudu, kad mi nije ne, ne obožavamo, činimo mi ibadet, kaže, onim što su kaborima, dobrim, oni čim mi ibadet, kaže. Kaže, illa li u osim, kaže, ni preko njih, li u ila da se, hoćemo da se više približimo Allahođarašanu. Ili u, u drugom rju, ajetu, kaže, hao laj šufa'una indelaj. Oni su naše šefađe kod Allahođarašanu. Šejhovi, evlije, vjerovjesnici i tako dalje. To je stara šuba, znači, to je stara šuba. Po, po to ajetima, znači, o ovoj šubi koju danas spominje i kaže kako vi i to je ono, ona glavna stvar, kad neko dođe kaže kako ti možeš matorč, čovjek koji kaže Laila Hilala kanja, obavlja namaz, ispoljava obilježje islama, važi da musliman i ode kod kabora, kod evlije, onoj ti kaže, "Mustik nije musliman." Kažeš, "Što riješ, pomam što to to ajeti se na kafir, na mušike, o čemu ti pričaš?" Kao, ne mogu da shvatiti kako može možeš kritikovati tu stvar. Pa se, obično to je, ovaj, mi možemo razlikati od običnog čovjeka. Obični čovjek, eh, recimo, neobrazovan ili tako pogrešno naučen, ali kad ti dođi učen, navodno učen, i tvrdi da je, da je ispravno to što se radi, što se ide oko kaborova i radi oko kaborova, i da je to u redu, i da je to u stvari vjera islam, a onda je to belaj velik. A mi tu danas imamo, nažalost imamo to danas, imamo ljudi koji brani imamo, imamo ljudi, imamo da ne navodim primjera, vi se toga svjesni dovoljna, znači da imate zamisljaj sad da, da je danas normalo, u današnje vrijeme, u zadnjih godina da imaš nekog sufijsko šeja koja ljudi toliko cijene i da dolazi da mu čini seždu pred njim čini mu seždu i da, da traže od njemu da udovolju neke stvari koji sam Alašano da može udovolju to je nevratna stvar I, i, i za sebe oni tvrdi da su muslimani i da su odumete i tako dalje, a tu u praksi imamo. Što znači, na vrat da se to može desko od muslimana. A to ga ima. U uh, Buharinu no Sahihu je došlo ja Beni Abdul Manaf la ugni ankum minallahi Nači u rivayet jednom, u drugom rivajtu. E <clears throat> nači a, a ovdje ovaj poslanik sam počinje od Abbas ibn Abu Taliba. Znači, imam, znači, u drugim rivajacima spomenuto i, i, i, drugi, i neki drugi od plemena. Imamo spomenuto i Safiju, imam. Znači, ovdje, znači, uvijem, samo, znači, u nekim rivajacom došla druga imena. A ova stvar ovdje je vrlo bitna. Kada on spomenuje svoju tetku Safiju, pa poslije Fatimu, svoju kćerku, i kaže kćerke se lunim i malim ili njima ukupno svima, kaže, tražite mi, ili, kaže, znači, ima više rivajete, kaže, svima njima, ona je traži od što hočta a na ovom mjestu kaže Fatimi Buhari Muslim tražimo od mog metka šta hočeš znači ovo uh, kaže poslanik sada kaže la la to znači kaže da kod alah jelšanun te ne može spasti uh, uh, kazne kazni ahiretske uh, znači osim iman i dobro djelo a onda ovo što kaže traži ovaj što hočite metka قد منه كاجي توي لا يجوز ان ان العبد الا ما يقدر عليه من الأمور الدنيا ني دوسو од неко тражимо оси модно што он стању دنјалучки да من النار ونهو ذلك أه أه من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى fela yajuzu an an illa minhu taala kaže uh, znači nije dozvoljeno se traži oprost uh, milost džennet spas Kaži, uh, a to je u stvari ono što čovjek ne može ne može to čovjek dati umrli, jevli je ovaj onaj dobri poslanik, vjerovijesnik, tako dalje. Znači to samo Allah Đerašanu uh, može da da, da da, i zato se ne traži osim njega, od, odnosu sa time se u stvari ispoljava čisti tevhid i iskrenost prema Allahu Đerašanu u onom što se radi od, od, od ibadeta, od dobrih dijela. I, I naravno, Islam je došao koji potvrđuju tu stvar, Znači potvrđuju stavljaju i propisano i da je Allah sa svojim uh, robovima kad se približava i njemu i kad nema i posrednika prema njemu i tako dalje. da to su osnova temelja islama. Međutim pazite, mi sad dolazimo stavljati da moramo sebi obježivati da je, da je to islam, a da ono drugo što se radi među muslima to nije uredna. To je vredna stvar znači da, da se islam može pretvoriti u takvo stanje, da ti neku Što bi trebala biti osnovna, temeljna stvar, sad moraš ljude ubježivati. Da to nije tako nego ovako. I onda normalno sad nastala ta velika rasprava u umetu, jesu neki koji je nazivaju vehabijama, došli s nekom novom, jer, jesu oni puritanci, jesu oni ovaj, previše strogi? a ovi su dogi umjereni koji radi svu tu, tu širinu koji su unijeli, znači vratili su u da je tu stvar širina, ljepota, islama i tako dalje, da se znači, mi unutar moramo da se, da se glođujemo oko tri stvari koje su trebalo biti jasne ko da. Da mi moramo učiti te stvari, ubjeđivati se, da, da, ovaj, da precizno to naučimo, da je raščisimo s tim stvarima. I onda opet se desi naravno unutar muslimana, unutar ome ljudi koji su nisu raščitili koji da to nema to ne i tako dalje. I pazite, imate opasniju stvar. Imate određen muslimanskih sredinama, mjestima, gdje uh, muslimanska djeca, porodce, odrastaju na pogrešno poimanju ovih stvari. A to je da mogu uh, i da ispravno da od Islama, da traži pomoć, i badetu u puću, ta, znači glavni i badetu, da dove, traži pomoć uh, za korisne stvari, odklanjanje šteta od od onih koji su ukopani, od kaborova od, od, ili od vjerovjesnika, tako dalje. I odraste tako i živi i čita život kao je musliman. I sebe smatra da je muslimanom, ili da od odumeta i tako dalje. Zavisano samo od, od znači, kroz koju skupinu, kroz koju sektu i tako dalje naučila takav način razumijevanja vjeri. To je nevratna stvar. Nevratna stvar, znači, da smo došli u takvo stanje. Pojenta je ovdje, ovdje, znači, sa ovim hadisom, to uh, ka, ako poslanih, salallahu, ne može pomoći svo Svome Amidži, svojoj tetki, svojoj rodbini, može im pomoći samo ima ni dobro djelo, pa znači neko mimo njega, bilo ko drugi mimo njega, znači preći da ne može pomoći i da nima utjecaja u tim stvarima. A kao vrhunac ovoga, ono, ono što začinjava svoju ovu priču, je ono što je vijezano za Ebu Taliba, za Amidžu, poslanika sa svoj Ebu Taliba, koji znamo kako je umro, kako je završio. Da je sam, znači, onaj koji je podržavao poslanika, salonsen, branio ga, štitio ga on mušrika. Dok je bio živ, mušici mu nisu mogli na od nisu smjeli. Nakon što je umro, znači, došao do, poslanic, do, bio prisiljen da učini hijđu i više nije imao zašite otvorenoj. I čak su već razmišljali o tom i, i, i pripremali da, da, da ga ubiju. Znači, taj je njegov Amidža, koji znači, na kraju umire Ovaj, na miletu njihovi uh, njihovi djedova. Kako došlo u hadisu. Da na kaže, u ahu ala milete bihi. Čak je onaj simpatičan način ovaj, kako to ashabi prenosi. Kada prenosi ovaj, od Ebu Taliba, na čemu je on umro, ne kažu, da kaže u prvom licu, da je Ebu Talib rekao, ja sam na, na vjeri svojih djedova. Neko kaže on je navjerit vjedovo, on zadnji kaže on je rekao da je on navjerit vjedovo, neće da kaže u prvom licu, ovaj, da bi izbjegli to. U stvari tako je ispravno, tako je uredio, tako treba prenositi kad nešto ne ispravno kaže. E, I to je normalno to, to ovaj. međutim, mi imamo ovdje i problemi kod, kod mnogi, kod nas, ovaj, kad prenose neki, ne, neki, neke pogrešne izražavanje, pogrešne riječi, kad neko od nas prepričava, prepriča bukvalno kako ona je rekao. Ja govorim ovo zato što sam imao iskustva da čovjek odlođe, me opisuje i kaže, ovaj, opsovo je džamiju poslanika ili Boga i, i ponoviš tajan opsovo. Sad trebaš biti, halo, gdje ću to tako reći? Pa ka, kao da bi ti bilo jasno šta je rekao. Kao da se ne može opisati riječima. I sad normalno onda dovoljno pitan se, je li on, je li on tim, tim dijelom učinio kufr ili nije učinio kufri ili to prepričavanje i tako dalje. Ovaj, malo sam otičio od teme u smislu toga kako a, a, a simpatiča na, na, na simpatičan način čak i to prenosi. Uglavnom, znači, ovaj događa za, sa Ebu Talibom, koji je opisan znači, u da hadismu Buhari i muslima, znači, e, govori o tome, e, ako poslanik strana nije mogao da pomogne, da spasi, da utječe to da ono koje ga najviše pomogao zaštiti u njegovu dalavu kad je bilo najbitnije u Mekki, a to je Ebu Taliba, što on da čekiva za drugi? Normalno, ne treba ovdjeća pažnju, uvijek što Ši je došli, da on smatruje da butali, da je spašen, da je on, da, da je on ima njegov kabur i od njega traži pomoć, i tako dalje, znači Ši, on nisi normalno, svakao, znači, nema veći lažljivaca, ako se kažem, temi nema, nema veći lažljivaca na donjalku od njih, koji izmišljaju lažu. Poznata stvar. Znači, oni umru, znači, umru je... Na, na na na na na širku na kufa na miletu njegovih djedova i onda kaže poslanik saslan nakon toga što je došao do Usme hadisu, kaže le staffirene leke ma lem unhan kaže poslanik kaže ja ću sigurno traž istikvar tebi svedok mi ne bude zabranjen Paola Jan objavio na Kur'anski ayat u suri Tauba: Ma kana li nabiyun alladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba. Min ba'di Kaže nije ma kana li Ne treba vjerovjesnik niti, niti oni koji vjeruju da čine kvar da traže oprost mušricima pa makar bili od najbližej rodbine, nakon što i postane jasno da su oni od stanovnika Džahenema. Znači, umrli na širku, na kufru. Znači, im je došla zabran, da se čini i da se čini i stikvar ono ko umri na kufru, na širku. Ovo je vizan znači, za Ebu Taliba. Znači, ovo je vrlo bitna stvar. Znači, kada imamo na, na tom stepenu, da, to, da vjerovijesnik mamica, da sam nije mogao po ovom pitanju ništa uraditi, nije mogao pomoći čovjeku, nije ga mogao spasti, Čak nije mogao utjecat na to. Da ne, mi danas imamo i taj problem, neko se sekira, joj, pa moji roditelj, pa umriće na on, pa ovako, pa onako, pa... Ovaj. Naravno, mi se trebamo sekirati za naše roditelje, ali pazite, uputa je u Allahom i rukama. Naše je da, da pojasnimo, da prenesemo im, da kažemo, kažem roditelje, zato što je najbliži, znači imam i drugu rodbinu. Ili mile ljude, dage ljude, prijatelje. Tvoje je da se potruđiš koliko možeš da damo pojasniš vjeru, da ga uputiš, da, ga, da mu skrineš pažnju i tako dalje. A uput je lavoj rukama. Znači uput je lavoj rukama. Znači ako je, ako je bilo nešto, da kažemo, logično da neko bude upućan, da bude spašan, to je buta albi. Bilo tako? Ište malo što ko, ko će biti spašan, ko će biti upućan. Znači neko može raditi vanštino, neka dobra djela, biti dobar u duši, to mi kažemo učiniti veliko hajra za insanije, civilizaciju, čevančanstvo, sve tu. Međutim Allah zanu Allah dočano zna šta je u njegovim grudima šta prije zaslužuje uput da se uputu. Da će ga put da će ga neću uputiti. znači nama baš jedno izle da i hožda kažemo ovde znači da da čovjek zbog ovi stvari ne treba da, da ono što kaže svisne od tuge, da ono on šok doživi, ne može to u sebi nikako shvatiti da neko nekom da njegovim može ovaj a znači ovo nam je dobar nabret u ovom, znači u priči događa vezan za butalima. Ako njegov Amidža, koji je go pomagao, koji bio na njegovoj strani uh, i koji je rekao jako, i, e, jako lijepe riječi za vjeru ono što je pozivao Muhammed Sadam na kraju je prevagno i umro na kufru, na širku i za njeg nema spasa, osim ono da ćemo biti vlađa ka, kažna u Džehennemu, što je došlo u redusom Hadis potređeno taj šefat od poslanika Sadam Selem, znači onda mi drugi nema tu šta da mi sad ovaj, da... Uh, da, uh, da računamo, da, da se brinemo više od onog što nije, to nije našo u kontroli, znači. I ovdje je s pojento u ovdje drugim slučajem, znači, uh, kao što kaže Allah Šanu, kada kaže, kaže poslanik sam sve nema, nemaš ti u tome udjela, udjela koga će Allah Šanu putiti, koga će spast, to u lahovim rukama. Naše znači, je da je pozovemo, da, da na lijep način dostavimo, ovaj, a to hoće li biti upućeno, hoće li biti spast, hoće se sačuvati, hoće završiti na završiti, ono, znači to u lahovim ruk I normalno zavisi od te same osobe. Ala Žešanu zna šta je o njegovoj nutrini. I kaže na kraju ovdje, kaže komentator ovdje, autor kaže... <سؤال> من كثير من الناس من الالتجاع إلى والتبجيه إليهم ورغبات ورحبات وهم عجزون لا يملكون لدي أنفسهم وضروا ولا نفع فضلوا عن غيرهم يتبينوا لك ليس ليس على شيء ميكا عندما نظرنا دنس ممتعين لديهم <سؤال> ممتعين لديهم كم يتبينوا لديهم كم يتبينوا لديهم ويتراجون Traži, kaže, od umrlih, znači, ispoljavaju svoje, kaže, želje, svoje strahovanja prema njima, kaže, a oni su, kaže, u nemogućnosti, nema nikada te moći, ni da se ni da štete, znači, e, ni samima sebe, a kamoli nekom drugom. A uh, znači jasno ti kaže postaje kaže ya ta baine lake annahum laysu ala shay'in kari'in uh, innahum ittakhadu shayatin awliya min dun ilahi wa yahsabun annahum muhtadun Ka oni su uzeli šetane za evlije, za zaštitnike za boženstva bi min dun ilahi ka mimo lah lishanu wa yahsabun annahum muhtadun i misli da su oni na uputi da su upučeni i tako dalje do kraja pojašnja, još na o koji o kojoj se vrtimo cijelo vrijeme. Pročitana kraj u ove mesajele i da završimo sa sa Kideskom. Bogav se je kapitan, Bogav tumači i pravi haiku. priča pri učenik Tudorovej najvrednijeg hororistnika, Thomson, a i za najvrednije Evrea, fabik Amila Vilunama. Potresi da su oni protiv oni su onda oni koji ih nedavno bili na da su oni, da su oni uradili stvari koje nije uradila većina nevjednika, od toga je aranjavanje u glavu njihovog vjerovisnika, žudno nastavanje za na ubiju, zatim se sakrijanje ubijenih, no su imoni amučići. Počest, Allah mu je u tom pogledu objavio, lej sa lekem i na zame še'im, opet da nismo je završiti. Ja znači, navodi gore sve, znači, znači navodi šta je pasani sad na, na, na, vezan za uhud i kak šta su, su mušljici ponašali prema njemu, Uh, i kako su oni u stvari ne, mnogi od njih bliska njegova rodbina, šta su uradili prema ranne liga od ga uzlijedi, tako dalje pa da je poslancija dovio u dovi su aminali ashabi, dovio proti ti koji su ratu albijan al muslimane i onda Allah šano okranjem kaže da se leke mi ne mriše nemaš ti u, u, s tim ništa nemaš ti s tim ništa, hoće vam biti upućen, hoće biti kažen, niće biti kažen ako Allah hoće, on će put. uputi znači, ako to nije mogao da utječe poslanik sa nekako od neko drugo da tra <kli> Ao jebote on uzbamo da ili znači, će ih namutiti staviti jer oni su zaista on je postal on mnogi od njih nisu svi naravno. Mnogi od njih su znači odovi koji odovi potiko odovi poslanici selam, znači poslije su primili islam, učinili teobu, Ebu evo Sufijane Klasčan, primjer. I na kraju Kreva i ova Hint. Nastar Sada sam učenje kundove u tešnjim situacijama. Sada je umjenovanje onih koji se proklinju u manamanu njehovih imenima i imenima njehovih očeva. U deset proklinjanje pojedinačnih poslovnog kundove. Sada je Daniels o poslalniku kada mu je objavljeno Ender, a širak je korna korabina. Sada malo, znači ovo što smo spomenuli, ovo, pojedinačno ovaj, proklinjanje nekog kundove, to su prvo prošli put, znači da je ovo dokaz, da je dozvoljeno dobiti protiv nekog, pojedinačno obično je riječ, obično se misli na one koji čini nepravdu zulu muslimanima tako dalje znači to je konkretan dokaz zato što je rašireno danas inače da, da to nije dozvoljeno da se ispod dešu doide i da, da pod ako kafira doviže tražiš ovih protiv kafira koji su koji su čini zulumu muslimanima nepravdo tako dalje što što nije tačno znači u na dovit znači spominjač po imenično određen ljudi znači nema smetnje u tome znači dovoljno se ovidokazali pred uslima hadisima boljomosta pita poslanik Kardara radi radi radiacije da se nakrabi i poznara u svoj uži mogu podani svjedinih poznanike sa nama radi vselenog tako da uradio našim počegastimaoglasile zmudim kao što bi se to kao što bi se isto desilo kako to nekim usimam da nas uradi potrine sve galerije i čitave izbljume u radu jeatsko da laga ništa ne mogu pomoći tako da je rekao o pati imam ćeru muhamedova ja ne mogu pomoći pa kako on poslanik jasno izjavio on koji je, prvi, koji je prvak vjerovjesnika da ne može ništa pomoći prvakinji žena svih svjetova a ako je čovjek siguran da on ne govori ništa drugo nego samo istinu pa zatim pogleda šta se desilo u srcima posebnih ljudi u ovo vrijeme razumijeće šta je trebni i koliko je vjera postala gošba to je slav mjesto to je tašnje ovaj, ovdje gošta spominje pod 12 kaže Alai ovaj, vezano za, za to što je zbog toga što je zbog toga da je da je od Kurejšija prozvan ludim, zbog toga je objavljen povod ovog događaja i objavljena ona sura. Sura koja sura? A? Tebet jeda Abu Lahab. Abu je reagovao kad je sakupio pokaže kaže, kaže jestina nas nas Bogu sakupio dan kaže to, recite la hilela. illa. Pam rekao te ben lekel prokliju da siti si ti, zbog čega sakupio, mi kažemo laj laj, laj spašeni, jel? I, ovaj, i na od se, odšao kao toliko ona sakupio, čitao rodbinu, sve na to, kaže, šredite laj laj laj laj, bište spašeni, i zbog toga sakupio, ismio to, ismijavaju se s time, pa je objavljena sura, za, za buleva, znači. Povodno ti događa, kada je okupio svoju rodbinu. Dobro. Svani, kallahu mevam, teškada in lana, nite se, kvrkava, zeluzan andan